Я хочу взяти Київ і посилаю туди послів, щоб умовили киян піддатися мені по добрій волі, без спротиву. Ти підеш з ними, то мачем. Від тебе, великий мір, залежатиме, відчинять кияни мені ворота чи ні. Якщо умовиш їх відчинити, не проливши крові, «Вважай, що з цієї хвилини ти вільний і можеш, мов птах, летіти на всі чотири сторони світу. Захочеш залишитися в Києві – будеш моїм Баскаком». Примітка, Баскак – представник хана, що збирає податки. «Захочеш повернутися додому – вільному воля. Ти мене зрозумів? Як не зрозуміти?» Схилив у низькому поклоні чубато голову полоненик. «Отже, підеш?» «Піду, хане!» І Добриня опустив очі, Щоб Менгу не помітив радісного блиску І не передумав. «Ой є, от і добре! Зараз тобі принесуть пристойний одяг, Що личить по слові Каана, І ти сотником жакте Вирушиш до золотоверхої столиці». Іди. З тривожно гнітючим і одночасно тривожно радісним почуттям у серці ступав невільник Добриня услід за своїм господарем, десятником Жодігером, що мав приготувати майбутньому посольському толмачеві все необхідне для виконання його важливої місії. Воля, воля, бухала в його голову збурена кров. Неждано, негадано, неймовірно. Я можу стати вільним, вільним. І ніхто вже не перішитиме камчеї по спині, не штурлятиме, щоб швидше повертався, не кидатиме, мов собаці, шмат протухлої конини чи баранячий маслак. Невже це буде? Невже це не сон? Але тут же серце стислося від іншої думки. Зачекай. Чого радієш? Чи ти гаразд уторопав? Завіщо, хан обіцяє тобі волю. Чи ти подумав, що станеться з Києвом та киянами, якщо допоможеш йому у цьому чорному ділі? Адже за рік монгальського полону, що виявився незрівнянно тяжчим за половецький, ти надивився на кров, на пожежі, на смертовбийства та погроми, ти знаєш, що чекає тих, хто обороняється, І тих, хто піддається по добрій волі. Для всіх один кінець — смерть, полон, насильство, довічне рабство. Із важких роздумів його вивів різкий окрик Жадягера. «Боголе, чекай мене тут, я худко вернуся. Ось теплий прогній!» І, зреготавши, монгол показав, напоруючи плесо чистий води. Можеш покупатися, якщо не боїшся холоду, а потім одягнешся в нове. От тільки не сказав Каан, у який одяг тебе нарядити. У монгольський, кипчацький чи урусуцький? Давай урусуцький, у ньому я почуватиму себе зручніше, та й у моїх земляків до мене буде більше довіри. «Мабуть, я так і зроблю», – погодився Жадігер. «Орсицького одягу у нас зараз хоч відбавляй, ой-бой!» Десятник був веселий, балакучий і поблажливий до раба, бо завдяки йому став раптом відомий самому Каанові, а це означало дуже багато, може, навіть прямий шлях до вищих шаблів у війську. Він підморгнув, бо голові, на якому раніше і ока зупиняв. Круто повернувся на міцних розкарякуватих ногах і, коливаючись, швидко подався до своєї сотні. Добрині якийсь час постояв, заглиблений у розтривожені почуття, потім зеркнув униз, напаруючи плесо, де, мабуть, у глибині били теплі джерела, і йому раптом шугнула в голову хлоп'яча думка А й справді, чому б не скупатися? Він швидко нарвав у кущах сухого зілля, скрутив з нього чималий віхоть, роздягнувся і, щолючись від морозного вітерцю, стрибнув у воду. Крижна вода обпекла його, як вогнем, але він пересилив себе і пірнув глибше з головою. Тепер стало тепліше. А коли віхтим та піщаним мулом ростер тіло, Товраз запаштіло, розчервонілося, відчув навіть приємність від незвичайного купання. Він довго хлюпався, бовтався у студеній воді, пірнаючи за головою. А рати, що зібралися на березі, щоб подивитися на дивака Орусута, весело реготали. Нарешті прийшов Жадігер з оберемко одягу та взуття. «Велась, хлопче, та вибирай, що тобі підійде» гукнув з берега і кинув свою ношу на сніг. Добриня випірся якоюсь лахманиною, натягнув на себе чиєсь пристойне вбрання, одягнув кожуха, взяв чоботи, жадігер задоволено засмокав язиком. Дзе-дзе, тепер Каанові не буде послати тебе спосойством. Ходімо зі мною. Братжик те чекає. А я з його сотнею супроводжуватиму вас на той бік. Сутник Жокте та ще чотири посли в новому бранні стояли перед Менгу. Кан повчав його. Жокте, у Києві, прикинься лагідним телятком чи навіть ягнятком, і нескуписно ласкаві та облесливі слова, вони все одно нічого не варті. Обіцяй Оруситам життя захист від кипчаків, які майже два століття пускали їм кров. Обіцяю їм усі блага земні й небесні, обіцяю все, що на думку спаде, аби лише повірили і відчинили ворота. А коли не повірять, не піддадуться на лестощі та мовляння, тоді пригадай, що ти є камонгол, гордий степовий орел, і скажи їм, що тисячі міст і сіл –